Розділ 21. Акробати Через півгодини Мешко вийшов від Журбіна і побіг у двір. Велика юрба народу дивилася вистава мандрівних артистів. Нагнувшись і протискуючись крізь юрбу глядачів, Мешко пробрався наперед. Виступали акробати – хлопчик і дівчинка, одягнені в сині трико з червоними поясами. А бритий чоловік, теж у синьому трико, кричав їм «Алле!» Здорово вони перегинаються, особливо дівчинка, тоненька, з синіми очима під загнутими догоревіями. Вона граціозно розкланювалася і потім, недбало труснувши довгим льняним волоссям і ніби струсивши з обличчя звичну посмішку, розганялася і робила сальто. Збоку стояв маленький ослик, запряжений у візочок на двох велосипедних колесах. На візочку було прибито два фанерних щити, і на них яскравими літерами було написано «Два Буш-два». Акробатичний атракціон. Ослик стояв спокійно, лише великими очима скоса поглядав на людей і смішно ворушив довгими вухами. Вистава закінчилась. Бритий чоловік оголосив, що вони не жебраки, артисти, тільки обставини часу примушують їх ходити по дворах. Він просив шановну публіку віддячити за одержану втіху, хто скільки може. Дівчинка й хлопчик з алюмінієвими тарілками обходили публіку. З вікон їм кидали монети, загорнуті в папірці. Хлопці підбирали їх і передавали акробатам. Мешко також підібрав папірець з монетою і чекав, поки до нього підійде дівчинка. Вона підійшла і зупинилася перед ним, посміхаючись і дивлячись широко відкритими синіми очима. Мешко розгубився і стояв рухаючись. Ну, дівчинка легенько торкнула його тарілкою в груди. Мешко схаменувся і кинув папірець на тарілку. Дівчинка пішла далі і, оглянувшись на Мешка, засміялася. Потім, коли оточені юрбою акробати пішли з двору, дівчинка у воротях знову оглянулася і знову розсміялася. Хтось ударив Мешка по спині. Він обернувся. Біля нього стояли Шура, Генка і Славик. «Що тобі сказав Журбін?» – спитав Шура. «Ось, читайте». Мешко розтулив кулак і розгорнув листок. «Що таке?» У зім'ятому папірці з косими лінійками, у масних плямах лежав гривенник. Так і є. Він помилково віддав дівчинці записку журбіна. Він тобі всього на всього гривенник дав. Насмішкувато протягнув Шура. Мешко вискочив за ворота і помчав у сусідній двір. Акробати вже закінчували виставу. Коли дівчинка почала обходити публіку, Мешко підійшов до неї, поклав у тарілку гривенник і засоромлено пробурмотів. «Дівчинко, я помилково дав тобі не той папірець. Поверни мені його, будь ласка. Це дуже важлива записка». Дівчинка розсміялася. «Яка записка?» «Який ти смішний! А чому в тебе на лобі шрам?» «Це тебе не стосується», – сухо відповів Мишко. «Це мені білогвардійці зробили. Поверни мені записку». Дівчинка посварилася пальцем. «Ти, мабуть, забіяка. Не люблю забіяк». «Мене це не стосується», – похмуро промовив Мишко. «Віддай мені записку». От смішний. Дівчинка знизала плечима. Не бачила я твоєї записки, можливо, вона в Почекай трохи. Вона закінчила обходити глядачів і передаючи гроші бритаму, щось сказала йому. Він роздратовано відмахнувся, але дівчинка наполягала, навіть топнула ногою в атласній туфельці. Тоді бритий опустив руку в парусиновий мішечок, насупившись і бурмочучи, довго копошився там і нарешті витяг складений у четверо листик, той самий, що дав Мешкові Журбі. Мешко схопив його і побіг до себе у двір. Дівчинка дивилася йому вслід і сміялася. І Мешкові здалося, що ослик також махнув головою і насмішкувато вишкірив довгі жовті зуби.